És divendres 6 de setembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell parlarem de la presentació de Biografia de Catalunya a càrrec de l'historiador Miquel Borrell aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca de Palafrugell. També us explicarem que el proper dilluns comença el període de preinscripcions als cursos que ofereix el Centre Municipal d'Educació Núria Ribes-Mascarós. La informació comarcal ens portarà a Palamós d'una banda i és que parlarem de la tercera nit blanca al teatre de la Gorga i de l'altra us explicarem que en xampen un home amb un detector de metalls a ull estret. Aquest informatiu us portarà també una activitat per aquest cap de setmana, demà a dos quarts de vuit, ruta Josep Pla a Llufriu, dins del cicle de cuina i paisatge. I acabarem aquest informatiu explicant-vos que torna el futbol a ràdio Palafrugell aquest dissabte, primer partit de la temporada entre el Tordera i el Palafrugell, un partit en el que debutarà Alba Cabrera, la nova locutora dels partits a ràdio Palafrugell. Iniciem aquest informatiu d'avui divendres, al darrer de la setmana, comentant doncs una activitat que tindrà lloc precisament avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell, acollirà la presentació del llibre Biografia de Catalunya a càrrec de l'historiador Miquel Borrell. Un Miquel Borrell que tenim al altre costat de la línia telefònica i al qual ja podem saludar. Bon dia Miquel. Bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos doncs, una miqueta, una petita pinzellada al voltant de què trobarà la gent en aquesta biografia de Catalunya, eh, el qual sota un subtítol que han posat aquí a la biblioteca, una història total de Catalunya. Per tant, eh, estem al voltant eh, d'una història global, no? No, no, sí. no, no, ens, no ens centrem en un únic tema. No, o sigui, bàsicament no, els llibres d'històries de Catalunya, els manuals, diguem no pas els conjunts de volums, eh, s'ediquen al 90% el que és la política, les guerres, els tractats i tot plegat. I aquest llibre que he fet ara jo, que és d'alguna manera, és el punt i final dels 40 anys ensenyar història, doncs és d'alguna manera, tal com m'explicava la història, que intenta ser global, o sigui, no, no només agafar política, economia... Eh? I, sinó que agafa literatura, agafa filosofia agafa medicina, agafa la història de la gent de, del poble primer de, dels obrers després els seus problemes, les seves dificultats agafa absolutament diguem-ne, tot el que és la vida social de tot, o sigui, fins i tot surten aquí, diguem-ne, eh, van sortir al cap de, de les etapes, de les èpoques històriques, els noms que tenien els catalans al segle XII, al segle XV al segle XIX, els de l'actualitat surt gastronomia sexualitat Mm -hmm. O sigui, la meva idea és agafar-ho i lligar-ho tot, mm -hmm. eh? perquè a part que parli-se'n Jaume I, com a rei, diguem-ne, que la gent coneix doncs, que va conquerir les Ligues i va conquerir València, doncs jo també hi poso molts altres temes que serveixen perquè et quedi més fixada la idea. Per exemple, Jaume I, que és un rei que va, que va diguem prohibir els advocats, els homes d'aquells que se'n deguen abans, doncs, que no cobréssim fins al final perquè allargaven els plets, d'aquesta manera no els agargarien. Va ser un home que ja va fer que els vorts, diguem els nascuts sense pares, diguem-ne, legals, doncs també tinguessin dret a agradar un moment donat, perquè la culpa no era dels vorts. Uh -huh. O sigui, agafar-ho una mica tot. Aquesta és l'ideia. Aquesta també seria poder el, el tret diferencial, no? Podíem dir respecte sí. d'altres bueno, publicacions, hi ha diversos, eh, de de de trets diferencials d'aquest llibre, perquè a més a més el llibre no porta notes a peu de pàgina, o sigui, això no és una tesi doctoral com la que vaig fer jo sobre la marginació tot plegat, mm -hmm. sinó que és un llibre de divulgació. No posa notes a peu de pàgina, sí que com faig cites, don citeut quin és l'autor i on estarà en quin llibre es troba. Hi ha moltes cites. A més a més, no, no diguem inèdites, que han sortit amb llibres, diguem-ne, però llibres molt, molt elitistes, molt, diguem-ne, per als historiadors, no pas per al gran públic. I aleshores jo les recupero per al gran públic. Cites mm -hmm. d'Espriu, de, de, de Josep Pla, precisament, que, que vosaltres esteu aquí amb Josep sí, Pla, que... i tot plegat. És aquesta una mica la, la idea. A, ara t'ho deies, eh, un llibre tons, també pensat per al gran públic i, per tant, Uh, sí. el llenguatge que utilitzes uh, no és molt no el... senzill uh -huh. no hi ha noms tècnics per exemple, quan parlo de la prehistòria perquè començo per la prehistòria o sigui, hi ha historiadors que sempre diuen, home, no, és que Catalunya va néixer al segle IX uh -huh. el d'abans, no bueno, sí, no és Catalunya, però és la gent que vivia en aquest territori que avui diuen, diguem, Catalunya eh? i no hi ha noms tècnics noms raros, i si en surt que ha de sortir per força, doncs, s'explica té altres trets diferencials d'aquest llibre, que és que darrere, tampoc hi ha una bibliografia de la que vaig fer, de la que he utilitzat centenars, milers de llibres que he fet servir, perquè seria una cosa molt pesada i molt pedant, sinó que al contrari he fet una bibliografia per a aquelles persones que vulguin ampliar algun tema. Uh -huh. eh? Dic, uita, doncs si voleu ampliar un tema dels remenses o un tema de la Guerra Civil, hi ha aquests llibres que són llibres bàsics que poden interessar. A darrere també hi ha una filmografia o sigui, més de 60 pel·lícules o sèries que estan fetes, diguem-ne, relacionades amb la història de Catalunya, i també hi ha tota una bibliografia de novel·la històrica, amb més de 200 títols de novel·la històrica, també posades per èpoques edat antiga, medieval, moderna, contemporana, segle XIX, segle XX, o sigui, són uns, uns trets diferencials, diguem-ne, per ajudar qui vulgui ampliar més. Eh? Però vull dir que és una mica tot, aquí surt des de, de, de el Moisés Brogi, el Trueta en Deixeus, en Basques Montalbán al Motel Empordà, eh, es veu absolutament, diguem-ne, una idea general de, de tot lo que és, diguem-ne, eh, Catalunya, i amb l'actualitat exactament igual, eh? fins i tot els cognoms de, eh, faig sortir fins a tots cognoms que han avui a Catalunya, quins són els, els més usats, els menys usats, els que n'hi ha més, els que n'hi ha menys, i tot plegat, és, bueno, és una mica aqu aquesta idea global, eh? Mm. Evidentment que tracto també el tema de, del català, de l'evolució del català, el catalanisme eh, fins a arribar al procés, perquè això arriba fins al 2019, el vam publicar diguem Ara, al mes d'abril, ho van publicar, sí. i aleshores doncs, és, és de rabiosa actualitat. Uh -huh. uh, tu explicaves doncs, algunes uh, característiques que, doncs, de, de, de Jaume I, no? Uh, en aquest sentit, hi ha algun fet sorprenent que, que, que la gent doncs, no s'esperi quan llegeix oh, aquest llibre? Sí. Molts. Molts. Mira, precisament, un, un citat per, per el vostre Josep Pla, bueno, el nostre Josep Pla, uh -huh. uh, la, primera, la Segona República, l'abril del 31, es va, es va proclamar sense morts, sense lluites, eh? I, i va ser molt pacífica, diguem-ne, però en canvi en el llibre surt també com a anècdota, perquè també hi ha anècdotes que són les que fan que la gent després se'n recordi més d un fet concret, no? Un senyor que es grau de Mataró, per exemple, havia promès, era un republicà exaltat, i va prometre de molts anys enrere que no es tallaria la barba fins que vingués la república va arribar a la república el 14 d'abril se'n va cap a l'Ajuntament a celebrar-ho, després havia decidit tirar-se la barba, i mentre es pugen les escales de l'Ajuntament, uns republicans que se li havien adelantat, pel forat de l'escala del bust del fons XIII, que cau al cim d'aquest senyor Grau i el mata. Carai. És una anècdota, diguem-ne xistosa, si vols avui dia, però perquè serveix per fixar després qualsevol fet, eh? I així és en tot perquè també te surt per aquí, diguem-ne fins i tot les empreses eh? les empreses catalanes sempre la mania aquesta de, de fer servir els noms mm, la, la, la Refacli per exemple és uh, les neules aquestes del Montblanc el Ricard Ferrer Climent, la vostra Sarfa Yeah. Eh, Societat Anònima, Ribot, Fon i Artigues, el Caprabo, eh, Carbó, Prat i Butet, el Condis, que eren els germans Condali, el Dis, la distribucions, o sigui, aquesta nomania, aquest costum que tenim els catalans, també les empreses, de posar els noms, eh, les síl·labes de, dels cognoms i tot plegat. O sigui, intento agafar-ho uh, així una mica tot. Eh? Vull dir, aquí surten les xiruques eh, i, i surt una mica, una mica de tot. Eh? Uh -huh. L'Inox Chrome, també una altra empresa, o sigui, tot el que són empreses que van néixer al segle XIX, al segle XX, els indianos, que també hi ha per la forja i també teniu. Bueno, intento que surti una mica tot. Yeah? Doncs crec que la, la gent que ens estigui escoltant eh, se ha n'haurà fet eh, la idea de, de què es podrà trobar en aquest eh, llibre i també en aquesta presentació i crec que hem fet doncs, un, un bon tastet, no? una bona crida sí. perquè la gent pugui eh, assistir avui a les 7 de la tarda. Eh, Miquel, eh, tu has escrit més de 50 publicacions, he, he vist, sí. i per tant, doncs, eh, veig que n'hi ha anys que em fas més d'un. Eh, co Com s'aconsegueix això? Mira, jo, com aquell qui diu, no miro la tele. A casa meva la tele no la van comprar fins que tenia 20 anys i no estic acostumat a la tele. M'agrada aixecar molt el matí, com s'està si tranquil. I sí, escric bastant. A vegades he escrit dos llibres en un any. Llibres a vegades més senzills de divulgació, ermites panoràmiques, ermites encisadores, altres ja més profuns, tot el camí de Sant Jaume, les meves pròpies memòries... Bé, m'ho passo molt bé. Doncs eh? jo crec que la gent també s'ho passarà bé... Si sí, sí, sí. Perquè, a més de la presentació en el llibre aquest, eh? però per exemple ha eh, posat en la presentació algunes de les frases, perquè també surten moltes frases de literat i del plegat relacionat amb, amb, la, amb la per exemple, sobre l'Elena Francis i la cançó del de Joan Manuel Serrat que va dedicar a l'Elena Francis, perquè tenia una acceptació impressionant, l'Elena Francis a la ràdio, en que a què pugui tot plegat i eh? I, i surten moltes coses aquestes curioses, eh? per exemple, mira si vols eh, acabem, no sé si hem d'acabar o no ara ah, tinc aquí una cita d'en Josep Pla de l'any 19, encara era ben jove que anava a Barcelona doncs... i la Rambla està imponent de llums, de gent i de diners us ofereixen cocaïna a tots els establiments molts estrangers l'època de la cocaïna, acabada de la primera Guerra mundial, Barcelona era un centre cosmopolita total i plau, plasma aquí perfectament. Tot això també ens surt. Mm -hmm. Doncs crec que no hi ha millor manera d'acabar amb Josep Pla i amb sí. tu, doncs, recitant aquesta, aquesta frase doncs, que, que també apareix en aquest, en aquest recull. Una presentació a la qual doncs, també hi assistirà, hem d'explicar la presidenta d'Òmnium Cultural Baix Empordà, la Neus Colomer, sí. que farà doncs, aquesta introducció d'en de, de, de Miquel i nosaltres doncs, animem a tota la gent que ens estia escoltant a que doncs adquireixi aquesta biografia de Catalunya i també doncs que existeixi aquesta tarda a la biblioteca. Miquel Acompanyar-nos, molt bé. Moltes gràcies i molt ens retrobem. Vinga que vagi bé. Adéu, adéu-siau I continuem en aquest informatiu amb informacions relacionades amb el nostre municipi i explicarem a continuació que el Centre Municipal d'Educació Núria Ribes Mascarós obre el període d'inscripcions per als nous mòduls formatius i tallers del curs 2019-2020. Idiomes, eines digitals, decoració floral i benestar personal són les principals temàtiques dels cursos. Les inscripcions estaran obertes a partir del proper dilluns 9 de setembre i fins al 22 de setembre a setembre a través del web d'educació que és Educació Palafrugell, Segons Mònica Alcalà, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell, la formació continuada en diferents àmbits i en diferents formats és imprescindible per dotar les persones de noves habilitats que les enriqueixen tant professional com personalment. A més a més, la regidora d'Educació també constata que l'educació al llarg de la vida de les persones és la base d'una societat crítica i preparada per afrontar el dinamisme constant de les situacions diàries que ens regel la vida és part de l'engranatge que permet adaptar-se a les persones a tots els canvis i duna resposta a les exigents demandes del món laboral. Com ja és habitual, la programació del Centre Municipal d'Educació dona una especial atenció als idiomes, oferint cursos d'anglès i francès amb diferents nivells i nivells inicials d'italià, alemany i àrab. Els cursos es realitzaran a partir del mes d'octubre i fins al mes de maig i les proves de nivell tindran lloc el proper dilluns 16 de setembre. Dins de les noves tecnologies, el Centre Municipal d'Educació també té una àmplia oferta i és que ofereix cursos d'informàtica a nivell bàsic i avançat i per tal de fer un pas més en el món dels smartphones s'han programat dos tallers un que és al voltant de la creació d'una aplicació i l'altre sobre com treure el màxim rendiment al nostre smartphone i per acabar en aquest trimestre d'octubre-desembre, al darrer d'aquest any 2019, dins de l'àmbit de benestar es poden realitzar diversos tallers de decoració floral i dos tallers de salut, tocar i sanar, tips per conèixer el cos i guaurir-se en salut, massatge, ergonomia, estiraments, relaxació. Així doncs, una àmplia oferta la que s'inicia en aquest nou, nou curs 2019-2020 i en aquest darrer trimestre del any 2020. 2019 que també aporta doncs, aquests cursos enfocats amb en les noves tecnologies i també amb l'àmbit personal. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. A continuació, però, marxerem de fora del nostre municipi i anirem de moment fins a Palamós per explicar que avui tindrà lloc la tercera nit blanca a la Gorga de Palamós, al Teatre de la Gorga. Amb un aforament limitat de persones, s'ofereix aquest divendres una mostra de teatre amateur dins aquesta tercera nit blanca. Enguany, l'esdeveniment, a més a més, servirà per homenatjar la figura de l'actriu i directora catalana Cristina Servià que va morir el passat mes de març. La Rosa Ribot, la cap d'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palamós, ha passat aquest matí per la sintonia de Ràdio Palafrugell per explicar-nos els de detalls d'aquesta tercera nit blanca. Us deixem amb aquest fragment de la Rosa Ribot. Vé a ser una marató de teatre on participen els grups locals que ho desitgen. Aquest any en concret hi participen 5 grups, que són Traca Teatre, Els Cusinets, el grup de teatre del Punt Jove, un grup que es diu Tren a un euro i mig i Gespa Teatre, i que eh, se sol cloure amb un espectacle professional, que aquest any és el, el brindis de, de Frank Bayer, que va ser l'última obra que va dirigir la nostra eh, actriu gironina, directora i pedagoga estimada, la Cristina Servià. Una entrevista amb Rosa Ribot que podeu recuperar a la nostra pàgina web a radiopelafrugell.cat però també us explicarem que aquesta tercera nit blanca... Oferirà les següents obres, aquestes començaran a les 8, amb Friends Forever, a càrrec de Traca Teatre. A un quart i cinc de nou hi haurà la representació d'Inspiració, a càrrec dels cosinets. A tres quarts menys cinc de nou serà el moment per Impro Jove, a càrrec del grup de teatre del Punt Jove. A un quart menys cinc de deu, soferirà reminiscències a càrrec de 30 a 1 euro i mig, a dos quarts de 10 aquella flaire d'herba de les Closes a càrrec de Gespa a Teatre i a tres quarts de 15 de 10 novament Gespa a Teatre tancarà aquest cicle amb Estocolm. L'entrada us recordem novament que és gratuïta però els aformaments són limitats ja que les actuacions es fan en el recinte de la Gorga i un cop s'acabin aquestes sis representacions que us hem anomenat, soferirà oferirà el brindis de Frank Bayer a les 11 de la nit. D'altra banda, també us expliquem que podeu trobar més informació a la pàgina web de La Gorga, lagorga.cat, al voltant d'aquesta tercera nit blanca. I seguim a fora del nostre municipi i es posem que d'explicar que els agents rurals han denunciat un home per utilitzar un detector de metalls al límit del poblat ibèric d'Ullastret. Els fets van passar el 29 d'agost en una zona perimetral protegida. Durant la inspecció, els agents no van trobar indicis d'espoli i, segons els agents, el denunciat també duia un càvec per a fer forats al terra. La normativa vigent obliga a tenir autorització del Departament de Cultura per poder fer ús d'aquest tipus d'eines amb finalitats arqueològiques. El jaciment d'Ull Estret recordem que està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. En aquest sentit, els agents rurals van traslladar la denúncia a la Conselleria de Cultura i fins que no hi hagi una resolució del departament, l'aparell d'aquesta persona ha quedat comissat. I tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos que demà a les dos quarts de vuit de la tarda tindrà lloc una nova ruta Josep Pla, en aquest cas a Llufriu. Recuperem un fragment de l'Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla, l'entitat que organitza aquestes rutes. En què consisteix aquesta ruta Josep Pla a Llufriu i qui hi podem veure la gent que hi participa. Hem anat confeccionant rutes itineraris més petits perquè fossin més fàcils de fer, més assequibles i també perquè temàticament responguessin a alguna qüestió concreta. No? I llavors la que vam dissenyar per Llofriu és una mica resseguint els textos del llibre del Campaneret i per tant fem permanentment el joc d'abans i ara en el sentit d'una doncs, fotografia antiga de Llufriu l'espai actual com és i la descripció literària que és el el que el record de Pla d'aquests anys 50-60. Sí, nosaltres cada estiu... Eh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 que, doncs acabarà després de la ruta amb el amb el sopar, al restaurant Calmonser de Llofriu. El preu és de 34 euros i només eh, si feu les dues coses, però si només voleu fer la ruta, doncs és de 8 euros, podeu fer la reserva encara trucant el 9355577 o enviant bé un correu electrònic a la Fundació Josep Pla al correu info@fundaciójoseplà.cat. I acabem aquest informatiu d'avui posant la mirada en els esports i és que aquest cap de setmana ja arrenca la competició de futbol per tant doncs Palafrugell i Saoleda que inicien una nova temporada a tercera catalana en aquest grup 16 el Palafrugell disputarà demà a les 6 el partit contra la Tordera, un dels màxims rivals dels blanc i negres per assolir l'ascens, com dèiem serà demà a les 6 de la tarda i per la seva banda la Saoleda no, no debutarà fins la setmana que ve, en aquest cas fins al el... El dimarts dia 10 contra l'esporting de Videra Arenca aquest partit, doncs, que en principi estava programat per aquest cap de setmana, però que finalment s'ha suspès i es tindrà lloc dimarts, el dia abans de la diada, a les 9, en el camp de l'esporting Vidrarenca, com dèiem, a Vidreres, per tant, doncs, estarem atents ja la setmana que ve d'aquest resultat. D'altra banda, una de les novetats que us hem d'explicar al voltant de les retransmissions en directe dels partits de futbol del Palafrugell, que oferirem un any més en aquesta sintonia, és el canvi de locutor. En aquest cas, eh, serà una locutora i serà l'Alba Cabrera i per aquest motiu doncs tenim a l'Alba convidada als nostres estudis perquè ens expliqui una miqueta més com ha vingut a parar aquí a la nostra emissora i quins són els seus referents Bon dia, Alba Bon dia, Rubén, què tal? Doncs l'Alba, que com eh, vau poder saber doncs, el dia que abans entrevistar en Raül Coloma l'entrenador del Palafrugell doncs, serà la nova veu dels partits de les retransmissions de, del, del futbol a Palafrugell, a Ràdio Palafrugell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 com, com t'has mogut? Com han estat els tres primers passes en aquest, en aquest món? Clara fa dos anys, quan vaig començar... Bé, bueno, tot va començar perquè vaig fer l'assignatura en periodisme esportiu. I clar, al principi, doncs, els referents que tens femenins, com són bastant pocs, dius, bueno, doncs jo com a molt acabaré com a peu de camp o tal. Mai mm -hmm. et planteges que acabaries poder transmitint qualsevol tipus d'esdeveniment esportiu, no? Però després, doncs, et vaig animant i dius, per què no, saps? Si, si ho fan els homes, per què les dones no, no? I...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 Clar, també és, és diferent perquè són doncs, retransmissions molt conjuntes, hi ha moltes veus, i per tant és més fàcil no?, que, que se'n va sí, mirant Sí, donar peu a... En aquest cas, les teves retransmissions, <ríe> bueno, sempre pots innovar en aquest sentit, però sí. sí que estaran molt sensades en el que passa sobre el terreny de joc, no? Explicar què està, està passant, sobretot per la gent que quan es uh, juga fora de casa doncs és, uh, no es poden desplaçar. Exacte.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 les transmissions siguin d'allò més bones i no hi hagi cap incidència o Va, les mínimes possibles sí, les mínimes possibles, que sempre hi alguna però que, que les puguem subsanar Alba, moltes gràcies i ens tu, escoltem bé. els caps de setmana vinga, fins ara doncs el primer partit de, de l'Alba com a locutora dels partits serà contra la Tordera, com dèiem, i també tenim les declaracions de l'entrenador Raül Coloma, que fa una valoració de com arriba l'equip després d'un mes de pretemporada i de quines són les sensacions que ha deixat aquesta pretemporada. em recordem només dues victòries en set partits.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 Doncs demà a partir de les 6 de la tarda s'inicia un nou curs futbolístic en aquesta emissora amb el partit entre Tordera i Palafrugell i amb l'Alba Cabrera doncs, que ens retransmetirà el partit i aviam si podem cantar ja la primera victòria contra un rival dels més importants de la categoria, ho explicarem aquí també a la nostra sintonia la setmana que ve dilluns d'aquest partit i també doncs, explicarem com afrontarà la Sauleda el partit que tindrà el dimarts dia 10 contra l'esporting vidrerenca. I fins aquí aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell. Nosaltres ens retrobarem ja dilluns a la setmana que ve. No obstant això, us expliquem una vegada més que si voleu estar informats de tot el que passa a Palafrugell, estigueu connectats a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat i fins i tot doncs si voleu ser dels primers en rebre les notícies, us subscriviu a les notificacions i així us arribaran al punt que nosaltres les publiquem, us arribaran al vostre telèfon